Карамельками годують їх тими самими за рецептом Десада. Садиська чоловіча психологія, нетрі герменевтики, елементарні частинки, системний блок у купі з четвертим енергоблоком, пошматований четвер і вискочене всевидюще око Іздрика, Гізольда Трістанівна, три кольори французького стягу. «Сто років самотності», «Самість», «Стать», «Ть», схоже на праску. Коли знаєш, що тексту більш ніхто, крім тебе, не побачить, маєш право на злочин щодо свого тексту, бо ж ніхто його не розглядатиме, як щось від тебе незалежне. Отже, можеш гвалтувати його у найвитонченіших збочинських формах. Можеш писати, що ти... Найдурніший чувак у світі, котрого схрещено з найдурнішою тюлкою, і що саме через тебе піде в дупу вся культура. Можеш все, бо ж ніяка тетя вампірична тебе не аналізуватиме, не прикладатиме до тебе менструальної критики, не питатиме про методологію твоїх наукових робіт. Тут ти можеш призначитися, що ніяких у дупу наукових робіт Ти не пишеш І що всі письменники на світі Крім Мілана Кундери Суперкльові чуваки А всі на світі критики Крім Артима Хоча він же не критик Повне гівно Яке ніколи в світі Не поливалося віскі Таліскер з острова Скай Можеш розважати себе думкою Що коли ти станеш грубим І відомим Якийсь зголодніле видавництво загарбає твої гівняні чернетки, щоб, опублікувавши їх, підгребти бабла собі і своїм дітям, як то зроблено із рахітичними віршами Андруховича. Ні, я швидше здехну, ніж то трапиться, і здехну, людоньки, не з власного бажання. Мать вашу, та ліскера мені, шкода, що вдома я сам і ніхто мене не чує. Віскі, що я попиваю, вже добрячих півдоби просто вбичило просто у шклянці, занедбане і неприкрите. П'ється важко, зовсім не як те, що ми пили в зошоренім кінотеатрі в Берліні. Кінчаючи, хокей, за всіх не розписуйся. Від чорно-білого давн білав із Томом Вейцом. А тепер холера щіп із санк, Себто я сам санк, Влип, уклипався, В себе самого із середини. Я російська матрешка, Короче, ніякий я не моноліт, І все тутво, Але ж довго тягнеться Пробридла віскі, І музика тягнеться, І слина з рота мого звисла до землі, Холітається цівками монотонно, Лише патефона до стильності не бракує. Гепнулись. День інший, маловідмінний, Лишень, що вже тебе нема, І ти плювала на мої чотири СМС. Чай із женшенем? Пенсіонерські заморочки. Майже те ж, що легендарна кава З жолудів із книжки про Леніна. Віскі, віскі, віскі. Стаєш справжнім письменником. Любила підсміюватися ти. Не зовсім це й смішно, мушу сказати. Це віскі хоч і зайли, а до Таліскера йому ще далеко. Таліскера я зустрів минулого літа в Карпатах. Він якраз не міг знайти маршрут на Драгобрат. «Ай у фром Інгленд?» – тупорило спитав тоді хтось із наших. Таліскер образився, як і пристало б кожному шотландцеві. Але згодом усе втряслося. Він спитав нас, чи столиця України Мінськ. Ну от, квітко, тепер уже ні тебе, ні Таліскера. На вікні стовбичить лапройк, шльондра в білосніжній суканці з темно-зеленою крайкою. Шльондра, бо під кінець ковтка має геть нудотний блювотний присмак. Ех, Таліскере! Але нічого і після цього віскі досягається ефект оманливого тепла в цій бетонній хаті мурашнику. «Даєш віскі замість центрального опалення?»